Jag vill vid mitt glädje på Ni min gudinna ska bli Min svärmeri Ni tar mitt hjärta helt mitt förm Det är det herr granna Som gör det så fort för mig Att löjtna mig. Ett löjtnads hjärta råkar ju Jag är med en blick, om en chispo. Kronorna står som på parad De vet vad sanningen är Att jag är kär om min en på och som var och var. Som hör i hus o ham vi är dinar med varje Svensk och berättfilm om husarer spelas in vid K2 i Helsingborg. I rollerna finns bland andra Sikan Karlsson och Åke Söderblom. Och Löjtnans en av de mycket omtyckta melodierna i filmen, är skriven av Lasse Dahlqvist. G.B. Stenberg sjunger tillsammans med Gösta Källerts. I Danmark firar den 15 maj landets 72-årige kung Christian X, 30-årsjubileum som monark. Han hyllas som en samlande symbol i det ockuperade Danmark. I Iförd generalsuniform rider kungen varje morgon genom det centrala Köpenhamn och har på så sätt daglig kontakt med sina trogna köpenhamnare. Men många danskar vill göra ett mer aktivt motstånd mot ockupanterna. Sabotageaktionerna tilltar och den illegala pressen märks allt mer. Samtidigt hårdnar tyskarnas attityd. I mars beslagtas 17 svenska tidningar av olika partifärg. De har alla publicerat en och samma skildring av tortyr i fängelser i Norge. Det är en skakande skildring av en landsflyktig norrman som själv har suttit internerad på fängelset Grini utanför Oslo. I juni torpederas det svenska fartyget Ada Gorten utanför Ölands ostkust. 14 man omkommer. Fartyget var på väg till Tyskland med Malm. I juli sänks Grängesbergsbolagets manfartyg Luleå utanför Idö lotsplats vid Västervik. 26 man räddas, medan åtta man omkommer. Fartyget sänks av en främmande ubåt inne på svenskt vatten, trots att hon har av både örlogsfartyg och flyg. Under hela 1942 krigsförliser ett 40-tal svenska fartyg. Över 190 man omkommer. Men många gånger räddas alla ombordvarande från ett förlist fartyg. I år dör tonsättaren och musikkritiken Wilhelm Pettersson Berger och författaren Lubbe Nordström. En boxningsvärldsmästare kommer till världen, Cassius Clay, sedermera Muhammad Ali. I år föds också bandespelaren Bernt Bempa Eriksson och finansmannen Erik Penser samt skådespelerskan Grynet Molvik.